Варфоломій взиркнув з-під лоба і мовив, немов роздумуючи вголос. Він був простий. Ніколи не хизувався талантом, розумом, а вірші свої читав лише тоді, коли просили дуже. З шосе доносився неголосний, врочистий спів. Студенти, певно, співали батькові, щоб скрасити нудьгу чекання. Сонце сховалось геть, Дніпро зсірів, нахмурився і став від того грізним. Щось, мабуть, є в природі таке, що може вловлювати печаль і радість, сльозу і сміх. А може ми, як частка її огрому, не в силі відділити себе від неї, вийти із кола нам окресленого? Спів раптом стих. Процесія заврушилась, вирівнялася і рушила між цигляні казенні башти. — Дозволили, — зітхнув полевшено Варфоломій. — Ходімо швидше. Стежка була крута і вичовгана до та він збігав по ній з кручі, як молодий. Шевченків брат. На другий день сам батько спитав ще зранку, снідаючи. «То де його ховатимуть?» «У Каневі», – сказав Василь, вслухаючись, чи хлопці ще не прийшли до нього. «Чим повезуть?» «На пароплаві, який дали чи найняли?» «Там, кажуть, вже поліція, жандарми кінні. Мертвого і то бояться. Чим же він їм страшний?» – примружив очі батько. «Де їм?» Було для Василя дорожче всіх інших слів, Бо вирізняло батька з юрби тупих чиновників, Єднало з ним, із Федором, з Кобзарем. Страшний Кобзар наш правдою, За неї і постраждав. Бояться правди, отже несправедливі, Чи то сказав, чи то подумав голосно старий скалій. Василь його не впізнавав, Щось сталося з ним за цю добу. Перевернуло його всього. Цікаво було дізнатися, але не смів про те спитати. Зважився лише підвести ближче до того мову. Учора були на службі. Що там? Старий нахмурив брови і не відказав. Аж згодом, коли вставав з за столу, сердито кинув. Смішно їм, душам іродовим, Що наш поет у свиті та личаках. Матня, мазниця, серденько. Коли там виносить з церкви? Десь по обіді. Зараз йдеш туди. Ось дочекаюсь хлопців. А можна я поїду в Канів? Спитав і весь напружився, Ждучи, що скаже батько. Їдь. — мовив той рішуче. — Хай знають. — Мамо, дякую, схопився і вибіг з хати, щоб батько часом не передумав. А тут якраз і хлопці. — Набили за вчорашнє, що так біжиш? — спитав Петро. — Я з вами їду в Канів. Петро та Федір ще вчора вирішили провести батька аж до його останньої на цій землі домівки якщо, звичайно, на пароплаві знайдуться для них місця. Вони прийшли уже навіть з харчами у саквах. — Славно! — обняв його за плечі Федір. — Є, є ще порох у порохівницях. Василь метнувся в хату, швиденько взяв припасу на два-три дні і гайнув до хлопців. Вулицею повз їхній двіру бік подолу плинув людський потік. Десь о четвертій годині дня, опісля численних служб та панахид, поставили труну на мари і винесли на вільну волю з церкви. Йшов дощ, травнево теплий і рівний, з невидимих у суцільним сумі неба безкраїх хмар. Весь простір довкола церкви і поштової станції, яка містилася неподалік, укрили люди. Маєли на вітерці значки цехів з подолу, корогви, стрічки вінків, яких було без ліку. На горах старокиївських біля Андріївської церкви і Михайлівського монастиря стояло безліч люду, і далі, вздовж всього шосе на кручах, темніли густо постаті. «Демо до мосту, браття, там пароплав!» — гукав весь мокрий Чистахівський. Тарасів друг Варфоломій наводив лад у процесії. Попереду на конях два жандарми, величні й вельми горді. За ними міський оркестр, ще далі великий хрест і корогви, священники і, нарешті, накрита червоною китайкою труна, довкров якої густо значки цехів. А там уже рідняни бійщика, товариші, студенти і інші його прихильники, що найщиріші. Оркестр заграв печальний марш. Процесія у сльозах дощу поволі важко рушила назад до баштових воріт, якими вчора вона війшла. — Не побував, вважає, Тарас у Києві, — зітхнув у голос Федір, — лиш на порозі. — Тісно з Васильчиковим, — сказав Петро, і раптом прошепотів. — Огляньтеся, там галаган. І зрадник Юзефович крізь зуби мовив Федір. — Це ж він паскуда виказав, де слід шукає Шевченка у 47-му році. — Пустив сльозу. — Мокається, — сказав Василь. — Не буде таким вовіки прощення, — рубнув рукою Федір. Тихіші хлопці, похорон же, урвали їх. Тим часом зупинилися, студенти подалися змінити тих, хто несли домовину. Хтось промовляв. Василь його не бачив, бо випало йому тримать трону спереду. А закінчив промовець свій короткий виступ такі словами скобзаря. Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Пішли поволі далі, і важка ця ноша хлопцям була легка. Василь дивився на Федора, що йшов праворуч, і на Петра, який ступав попереду, на інших своїх ровесників, що не дали повезти прах поета, а понесли на молодих міцних руках, і серце йому виповнював якийсь незнаний досі солодкий щем. І як їх змінили, то веселеві випали йти біля старого, що тихо плакав. — Хто це? — спитав він Федора. Поет забіла Віктору.